kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari Al-Fusul fi Fisirat Rasul Al Sallallahu Alaihi Wa ala Alaihi Wasallam Dan pada pertemuan sebelumnya Telah kita jelaskan Pada awal kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ke Al-Madinatul Nabawiyah Dan datangnya kaum muhajirin Yang tentunya mereka masih merasa asing Tinggal di negeri yang bukan negeri mereka, tinggal di tempat yang bukan kampung halaman mereka, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pun berusaha untuk menyatukan dan mempererat hubungan di antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Maka diadakanlah al-mu'aqah. Diadakan al-mu'aqah. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin dan Ansar, bahkan sampai kepada tingkat saling waris mewarisi di antara mereka. Dan hal ini berjalan tidak berapa lama setelah kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Al-Madinah Naba'iyah. Lalu kemudian berkata Al-Hafidh. Imamuddin Abu al-Fida Ismail ibn Umar al-Shahir ibn Kathir rahimahullah taala wa farad Allah Subhanahu wa ta'ala az-zakata idzaa rifqan bi fuqaraa'il dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan zakat kepada kaum muslimin Dimana ketika itu sebagai bentuk kasih sayang kepada orang-orang miskin dari kaum muhajirin Agar kemudian mereka Kaum muhajirin Juga mendapatkan harta Mendapatkan rezeki Pada saat mereka berada di Madinah Sebab harta-harta mereka Mayoritas mereka Mereka tinggalkan di Makkah Mereka berhijrah Hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan keutamaan dari Allah Tabarak wa ta'ala Dan keinginan yang besar Untuk menolong agama Allah Dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa sallam Kecintaan mereka Kepada agama Allah Dan cintanya mereka kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Melebihi kecintaan Mereka kepada harta-harta mereka Melebihi Kecintaan mereka kepada Kerabat-kerabat mereka Sehingga rela meninggalkan semua apa yang mereka cintai dalam kecintaan dunia untuk mengharapkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Oleh kerana itu Allah Jalla Wa Ala mengatakan tentang mereka: Ulaikahumussadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur keimanannya, yang mengeluarkan pengorbanan yang besar untuk menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebabkan kerana mayoritas kaum muhajirin tidak memiliki harta. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mewajibkan kepada mereka. Orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk membayar zakat. Sebagai bentuk rift. Bentuk kasih sayang kepada kaum muhajirin. Orang-orang yang miskin di antara mereka. Kada dhaqara Ibn Hazmin fi hadha tarikh. Demikianlah ini disebutkan oleh ibnu Hazm dalam. Penanggalan ini, yani Ibn Hazm, rahimahullah Taala beliau menyebutkan bahwa permulaan zakat itu dimulai dari tahun pertama semenjak kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam hijrah ke Madinah. Wadahal, beberapa ahli hadith dan telah berkata sebahagian para ahli dari ulama hadith. Innahu ayahu Fardus zakati mata Sesungguhnya melemahkan Mereka untuk mengetahui Kewajiban zakat itu kapan Dimulainya Apakah pada tahun pertama ketika Rasulullah s.a.w. datang Ke Madinah Atau tahun yang berikutnya Yang masyhur dari Para ulama Mereka menyebutkan bahwa. Eh uh, permulaan zakat, permulaan zakat, diwajibkannya kepada kaum muslimin, sama waktunya dengan permulaan puasa Ramadan. Sebagaimana permulaan puasa Ramadan, kaum muslimin, diwajibkan berpuasa, pada tahun kedua, setelah hijrahnya Nabi SAW. Dan ini ijma' para ulama' dalam hal ini. Dan ijma' para ulama' bahwa Rasulullah SAW, Berpuasa sembilan tahun Sembilan kali puasa Ramadan Dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Maka sebagian para ulama mengatakan bahawa Kewajiban zakat Ketetapannya sama pada saat Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam dan itu juga merupakan bentuk kasih sayang kepada orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin Khususnya kaum muhajirin. Kemudian beliau berkata Rahimahullah ta'ala faslun fardul jihad Pasal fardul jihad Diwajibkannya berjihad Dan di dalam pasal ini akan disebutkan oleh al Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu taala bahwa pada awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Al-Madinah lalu kemudian beliau pun mengumpulkan kaum muslimin, menyatukan hati-hati kaum muslimin sehingga mereka menjadi orang-orang yang bersaudara dan semakin banyak dari manusia mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam di Al-Madinah sehingga nampaklah kekuatan kaum muslimin. Maka di saat itulah Allah subhanahu wa taala menurunkan firman-firmannya yang berkenan tentang permasalahan disyariatkannya berjihad ala marahil, ya dengan berperiode dengan berperiode Allah subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat tentang permasalahan diwajibkannya berjihad berkata al hafiz ibnu kathir rahimahullah, Walamma istakrar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil madinati baina adhhuril ansar maka tatkala telah menetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah di tengah-tengah kaum Ansar wa takaffalu binasrihi wa man'ihi minal dan mereka telah memberi jaminan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pertolongan kepada Rasulullah alaihi wasallam dan memberi perlindungan kepada beliau Dari siapa saja Dari Al-Aswad, dari yang berkulit hitam Atau dari yang berkulit merah yani Yang dimaksud dari seluruh manusia Sebab kaum Ansar Semenjak Aqabah Mereka telah berbayat di hadapan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Untuk memberikan perlindungan Kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana mereka memberikan Perlindungan kepada keluarga-keluarga mereka Maka dengan hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Semakin menguatlah Ketekad dari kalangan para sahabat radhiyallahu Ta'ala Anhum Untuk memberikan Pertolongan dan perlindungan Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ramathumul Arabu Qatibatan an qausin wahidah Yang setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berhijrah ke Madinah Maka bangsa Arab pun Yani bangsa Arab yang mereka Belum beriman mereka belum mengikuti Rasulullah SAW. Mereka semuanya mengarahkan pandangan mereka. Mengarahkan panah-panah mereka. Kepada Nabi SAW. Bersama dengan para sahabat yang berada di Madinah. Rahmatuhumul Arabu khatibah, Yani seluruh kaum Arab. Semuanya mengarahkan panah-panah mereka. Panah yang satu mereka arahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya dan menampakkan kebencian kepada mereka. Wa ta'arradu lahu min kulli janibin. Maka mereka pun berusaha untuk mencari celah-celah dari setiap arah untuk mengganggu mereka, menyakiti kaum muslimin. Sehingga dimulailah pada saat itu nampak permusuhan-permusuhan yang sangat dari orang-orang musyrikin. Kepada kaum muslimin bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberi izin kepada kaum muslimin untuk berjihad Dalam surah al hajj wa hiya makkiyah Dan surah al hajj ini adalah surah makkiyah di qaulih ta'ala dalam firman Allah jalla wa ala udzina lillazina yuqataluna biannahum dhulimu wa inna Allah ala bahwa telah diberi izin bagi orang-orang yang diperangi yaitu kaum muslimin Telah diperangi orang-orang yang telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi dari kaum muslimin bahawa mereka adalah orang-orang yang terdolimi Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha kuasa untuk memberikan pertolongan kepada mereka Di sini al Hafidz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala Beliau mengisyaratkan bahawa Kewajiban berjihad itu sebenarnya sudah ada Semenjak di Makkah ya. Dan beliau beralasan bahawa Suratul Hajj ini adalah suratun Makkiyah Dan disebut surah Makkiyah karena surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum hijrahnya Nabi Alaihi Wasallam. Berarti Ketika Rasulullah belum berhijrah Dan masih berada di Makkah Maka Al-Hafidh bin Al-Kathir Lebih condong pada pendapat bahawa Ayat ini diturunkan Di Makkah Karena suratul hajj adalah suratun makkiyah sehingga beliau berkesimpulan bahawa e, jihad itu sudah disyariatkan semenjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Makkah bukan pada saat beliau berhijrah. Dan apa yang disebutkan oleh Al Hafidh Ibn Katsir rahimahullahu taala tidak disetuju oleh para ulama yang lainnya, yang mereka menetapkan bahawa e, awal mula berjihad Awal mula berjihad Yang dimaksud adalah berjihad dengan Dengan pedang Dengan jiwa dan darah Dengan pedang dan tombak dan yang lain sebagainya Mereka mengatakan Atau jumhur dari kalangan para ulama tarikh, Menetapkan awal Diturunkannya ya, Izin Untuk berjihad Itu pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Telah berhijrah ke Al-Madinatun Nabawiyyah Sehingga mereka mengatakan bahawa Firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Udzina lilladheena yuqataluna biannahum dhulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Kata para ulama bahwa ayat ini meskipun suratul Hajj asalnya adalah surah uh, Makkiyah, namun ada beberapa ayat, ada beberapa ayat yang terdapat dalam surah Al-Hajj adalah ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Oleh kerana itu Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah ta'ala Dalam kitabnya Zadul Ma'ad Beliau membantah Apa yang disebutkan oleh Para ulama' termasuk di antara yang Al-Hafidh Mekathir Rahimahullah ta'ala yang Mengatakan bahawa Surah ini adalah surah Mekhiyah Maka termasuk pula firman Allah Udhina lillazina yuqatalun ini juga merupakan ayat makkiyah. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala wa ghalatun. Ini adalah kekeliruan. Mengatakan bahwa ayat ini makkiyah, ini adalah kekeliruan dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, anallaha lam ya'zan bi Makkata lahum Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan selama di Makkah bagi kaum muslimin untuk berperang. Walakah nahlum shaukatun yata makanu nabiha qitali bi Makkah dan ketika di Makkah kaum Muslimin tidak memiliki kekuatan untuk berperang. Ini pertama. Kemudian yang kedua, an-nasiyah kal ayyah ala an-nal idna ba adal hijrah. Bahwa konteks dari ayat ini menunjukkan bahwa izin untuk berperang itu setelah hijrahnya Nabi saw. Yang menunjukkan hal tersebut adalah ayat setelahnya mengatakan alladzina ukhriju min diarihim bighairi illa yaqulu rabbuna allah yaitu mereka orang-orang yang dikeluarkan dari kampung halaman mereka tanpa hak siapa mereka ini kaum muhajirin ya, ini disebutkan pada ayat yang ke-40 sedangkan ayat udzinal ladzina itu pada ayat yang ke-39 maka disebutkan ayat ini secara bersamaan menunjukkan bahwa ayat ini madaniyah. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula alasan yang ketiga ...bahawa... di dalam suratul hajj meskipun surah itu surah makkiyah ada beberapa ayat yang menunjukkan ayat tersebut ayatun -ayat madaniyah. Ayat-ayat madaniyah seperti uh, disebutkan dalam suratul hajj ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman hadani khusman ihtasamu fi rabbihim hadani khusman ihtasamu fi rabbihim bahwa dua kelompok yang mereka ber, bertengkar yang mereka bertempur tentang rob mereka dalam memperselisihkan rob mereka kata para ulama ayat ini turun itu berkenan tentang uh, kaum muslimin yang melakukan mubarazah perang tanding melawan orang-orang kafir quraish Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al-Imamul Bukhari Rahimahullahu ta'ala Kemudian alasan yang keempat bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan pada akhir ayat ini Ya ayuhal amanu Wahai orang-orang yang beriman Dan biasanya ayat yang disebutkan Ya ayuhal amanu itu ayatul madaniya Ayat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah hijrah ke Madinah Maka ini ma'asyir alaqwa rahimahkumullah menunjukkan bahawa ayat ini adalah ayat madaniyah lebih dikuatkan lagi ya dengan riwayat yang disebutkan oleh al-Hakim dengan sanad yang sahih dalam kitabnya Mustadrak dari hadith al amash dari Muslim al-Bathin dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan lama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ta qala Abu Bakrin Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Makkah, maka Abu Bakar mengatakan, "Akhraju Nabiyahum", mereka telah mengeluarkan Nabi mereka dari kampung halamannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Layahlikunna mereka akan binasa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firmannya, "Uzina lil-ladzina yuqataluna biannahu muzlimu. Uzina lil-ladzina yuqataluna biannahu dhulimu. Jangan sandal Nah, jadi masyarikul ma kawrahimakumullah, alasan-alasan ini yang menunjukkan bahawa uh, ayat ini tidaklah diturunkan di Makkah. Namun ayat ini merupakan ayat madaniyah yang menunjukkan bahawa awal disyariatkan yang berjihad adalah pada saat uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di al madinah Al-Nabawiyah Memang ada firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang Memerintahkan berjihad Yang itu diturunkan di Makkah Itu yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fala tuti'il kafirina Fala tuti'il kafirina Wajahiduhum bihi jihadan kabira Jangan kamu mentaati orang-orang kafir Dan berjihadlah melawan mereka Dengan jihad yang besar kata para ulama jihad yang besar yang dimaksud di sini adalah berjihad dengan Al-Qur'anul Karim. Berjihad dengan Al-Qur'an, bukan berjihad dengan pedang. Ya, ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa di Makkah perintah berjihad namun bukan perintah berjihad dengan mengangkat senjata, namun jihad dengan Al-Qur'an, membantah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Adapun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ayat ini yang disebutkan dalam suratul hajj, merupakan ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan izin dari Allah bagi mereka untuk berperang. Telah diizinkan bagi mereka berjihad. Disebabkan karena mereka diperangi dan mereka adalah orang-orang yang terdolimi. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya, waqatilu Fi sabilillah alladziina yuqatilunaakum wala ta'taduu innallaha la yuhibbul mu'tadidiin dan perangilah berperanglah kalian di jalan Allah terhadap orang-orang yang memerangi kalian terhadap orang-orang yang memerangi kalian jangan kalian melampaui batas ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hamba-hamba yang melampaui batas kemudian setelah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya Wa khatilul musyrikina kafir kama yukhatilun akum kafir dan perangilah orang-orang musyrikin -orang secara menyeluruh maka ayat ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang disyariatkannya jihad dengan syariat secara umum berperang melawan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir bagi kaum muslimin. Thumma lama saarufil Madinah wa saarat lahum shukh wa azul Kemudian kata Al-Hafat ibn Kathir, tatkala mereka tinggal di Madinah, dan mereka sudah punya kekuatan, ya, sudah memiliki kekuatan dan bantuan, kataballahu alaihimul jihad, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan pada mereka berjihad, kama kala tabaraka wa ta'ala fi surat al-Baqarah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-Baqarah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, وَعَسَى أَن تَقْرَهُ شَيْءٌ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّ شَيْءٌ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَن تُمْلَأَ تَعْلَمُونَ telah diwajibkan atas kalian berperang, padahal perang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Benci maksudnya secara tabi'ah, secara tabiat manusia, yang namanya kematian adalah sesuatu yang dibenci. boleh jadi sesuatu yang kalian benci justru itu kebaikan bagi kalian. Dan boleh jadi sesuatu yang kalian senangi Justru itu menjadi keburukan bagi kalian Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui Dan kalian tidaklah mengetahui Maka dengan diturunkannya firman Allah subhanahu wa ta'ala ini Maka al-jihad menjadi syariat yang diwajibkan bagi kaum muslimin ya Dan berjihad menjadi uh, amalan yang disyariatkan bagi kaum muslimin ila Sampai pada hari qiyamah Ya, dengan berdasarkan syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para fuqaha dalam menetapkan syariat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memulai menyusun pasukannya bersama dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka dengan keimanan yang kokoh yang mereka miliki dan kesungguhan mereka untuk menolong agama Allah dan memberikan perlindungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka jihad demi jihad terus diikuti oleh para sahabat sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan berikutnya Al-Hafidz Makadir akan menyebutkan eh, peperangan demi peperangan yang dijalani oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya dan sampai di sini insyaAllah ta'ala wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alameen tafadvalu hafidhatumullah